А поки що я вам заздрю і співчуваю одночасно. Бо ви, як той казковий персонаж, стоїте зараз перед дверима спальні, неначе на перехресті трьох шляхів. Праворуч підеш, ліворуч підеш, прямо підеш. А я вам кажу, ідіть куди хочете. Все одно вас зараз веде п'яне серце. «І поки серце показує вам дорогу, ідіть! А я тим часом до письмового столу мене сюди веде також серце, коли п'яне, коли боляще буває по-різному. Самі знаєте. Жіноча голова у кущах шипшини Пригадуєте, як оцінювала шлюб моя бабця Гафія Іллівна? «Дівка, як віддається» тобто виходить заміж, то кладе голову у кущ шипшини. Знаєте, по великих роках досвіду скажу і я, у цьому таки є доля істини. Хто знає чому, але це правда. У сімейному житті іноді відчуваєш себе і справді, ніби серед шипшинового гілля. Здається, що ти обрамлена рожевими квітами, а насправді чуєш, як кулючки впинаються у твоє ніжне тіло і нікому навіть про це сказати. Та не засмучуйся, не ви така одна, між шипшинових кулючок. Що? Я забула сказати, що після того кулінарного бенефісу Після тієї чумної дефіляди не в Москві, а дефіляди кухнею і спальнею, ви таке устромили голову у шипшиного гілля, вийшли за нього заміж? Але, як ви вже встигли помітити, я нічого не забуваю. Тим паче тих, для кого стаю заочною свахою. Ви не вірили, що все закінчиться Захсом? Я й сама не дуже вірила. Просто знала, що буде одне з двох, як сказали би у Ростоках. Так що сталося майже так, як гадалося. Надвоє баба ворожила. Резюмують у моєму селі на такі прогнози. Я розумію, що ви нарешті щасливі по вінці. Але, як мовиться, стоять двори, у хуртовині флокс. А серце йде у свою хуртовину. Не така вже вона й негожа ота сімейна хуртовина турбот. Що? Вам таке подобається перебувати на кухні більшу частину свого вільного часу? І мені довго подобалося, потім дещо перестало але вам поки що хай не перестає. Знаєте, я майже бачу, як виснуєте дюймовочкою між тими кастрюлями, мисками, деками, а для городу. Ну що ж, хай боги серце помагають, і я вам ще дещо підкажу. Отже, якщо хочете, щоб смак ваших страв і надалі надихав ваше законне золотце на подвиги, ніколи не печіть і не приймайте гостей в ті дні, коли у вас самої гості. Розумієте, жінка повинна мати святкові жіночі дні, і боронь вас Боже в такі дні квасити капусту, розчиняти тісто, робити консервацію. Шкода праці. Тоді робіть щось легше. Зверіть геркулесову чи манну кашу, компоти з сушки чи розігрійте тушонку до смаженої картоплі. А на більше не розраховуйте. Можете наперед викинути продукти. Не бійтеся. За 3-4 дні ваше золоце не змарніє. Якщо на сніданок обід чи вечерю ви запропонуєте йому страви із колишнього його армійського раціону. А вам по секрету скажу. Іноді чоловік повинен бути лінивим.